30 години по-късно всеки разказва спомени, вижда себе си в това време, сравнява се тогава и сега. Доста се чува тезата, че специално в България промяната е инициирана отгоре. Дори се прокрадва и интерпретацията, че единствените и са били от традициите на българската комунистическа партия, че промяната е единствено и само вътрешно партиен преврат. Добър ден казвам сега на Екатерина Бончева, български журналист. Водещ на политическото предаване Студио България в Радио Свободна Европа, тя от 2007 е член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на българската армия, накратко наречена Комисия по досиетата. Добър ден! Екатерина? Добър ден и добър ден. Само с, само с две думи в петък се намерихме, всъщност с едно име. Румяна Озунова. Име, което не може да бъде отминато лесно, защото през нейните репортажи от България от 1989 ние виждаме всичко, което управляващите тогава искаха да скрият, а именно несъгласните. От екоактивистите до защитниците на човешките права в неформалните сдружения, голяма част от които бяха трайно прокудени след това от България. Защо е важно точно от днес да си говорим за Румяна Озунова? Всъщност телефонните интервюта на, на Ромяна започват от 1988 година и две години тя прави този пробив в стената. Защо е важно да си говорим? Защото тези дни се говори много за промяната Чуваме и нови тези, чуваме и стари повторения, чуваме и доста подмени. И това, което вие казвате, е, че цялата промяна или цялото начало е започнало от Българската социалистическа партия, тогава комунистическа, не отговаря на истината, защото ние знаем твърде много за м, други движения преди 89-та година, но, не, но много малко се говори и твърде много забравихме за Румяна Озунова. Аз щастието да я познавам, работих с нея в свободна Европа, тя беше човека, който всъщност не покани и трябва да, да кажа, че всичко, което звучи като клише за каквото и да било друго, родолюбец, патриот, смел човек, смела жена, преруми, идва в истинската изстойност. Това беше тя. Аз не познавам, толкова години съм била журналист, друг човек като нея. Тори има в един момент идея да отчредим някаква награда на ней, но именно то на кога да е деде жене, зато се казва. А, Руми беше, а, както и казахме, една моторетка. Когато работехме в свободна Европа, когато беше 90-те години времето на вестниците и когато тя идваше за няколко места в, в България, в 10 часа в бюрото на Витушко 18, тя беше а, изчела всички вестници, знаеше, беше, свърз, направила всякакви контакти и беше готова сама да направи едно цяло предаване. Това беше Руми. Това беше човек, а, който действително милеше и се, колкото е, и нали, реширно да звучи днес и се интересуваше от България две години. Нейните над 400 интервюта и добре, че фундацията на доктор Желев ги издаде, макар и доколкото знам, няма звук, само така в писмен вид, бяха нещо, което никой, никой организация не беше правила до този момент. А хората от Делиурмана, това го знам, разбира се, и от нея, и от други разкази след това, те са били дори хора, които при тези телефонни връзки, които са прекъсвали непрекъснато, защото радио се заглушаваше. Тогава се е търсили и дори в американският менеджмент дори малко по-късно не е бил много доволен, защото, както каза Митко Бочев, не е близък приятел, тя е побългарила. Санцията, защото не е била тя само единствена, която е организирала тези телевизионни, тези радиоинтервюта, но тя е била, тя е била в центъра. Имаше разбира се да една идея и това беше нейно огромно желание да бъде първия главен редактор на Вестник Демокрация. Тогава и с, ние се запознахме с нея, а, обаче менеджмента в Мюнхен ми разреши, тя си тръгна, но това не пречеше да идва непрекъснато, като първото идване след бягството беше на екофорума. Точно така, на екофорума, а на практика през интервютата, които тя прави с хора от тези неформални издружения, сдруженията за човешки права, тези движения на българските турци, които се противопоставят на смяната на имената им, включително. На практика през тези интервюта става ясно, че има а, една сериозна група от несъгласни и Точно версията така. за това, че не е имало м, силни а, антиконформистски движения в България преди 89-та година всъщност излиза, че не е толкова вярна. А, но за мен е много интересно наистина и това, че са искали в свободна Европа да й отнемат микрофона заради прекомерна пристрастност. Точно как... така. Какво виждаме? Да, но... всъщност? Но, ако тя не беше правила а... това, няма ще да има и тази история. Нямаше да знаем, Точно, че несъгласие е имало и щеше ще да битува само тезата, че става дума за преврат по върховете. Което, за съжаление, тази теза, която около честването сега на 30-годишнината, чувам, я чухме доста, доста често, но аз мятам, че когато говорим за такива големи събития, трябва да се фокусираме, да обръщаме внимание и да отдаваме почет, респект, любов. Всичко това в мене съществува по отношение на Румяна на такива хора като нея. Тя беше човека радио, човека журналист. Въобще не, не, не преувеличавам за това, което, а, което казвам. Действително, тя познаваше всички в парламента, защото идваше много често и много жалко, че по-късно беше твърде огорчена от тези вътрешно партийни игри и борби в в демократичната общност и тя не го криеше това. Тя не криеше своите пристрастия и своите несъгласия. И тя своите беше един открит човек, който, както и да звучи, действително имаше една кауза. За съжаление, тук чуха, чуха тежката диагноза и, както аз знам, след това тя до последния момент беше пред микрофона независимо от тежката болест, която е, я е порази. Може би и вестник демокрация щеше да има някаква по-различна съдба, ако тогава бяха допуснали Руми като първи главен редактор, без да омълъжавам. Разбира се, значението, нали, това, което направи Йордан Василев. Аз ви предлагам сега да чуем една минутка от филма Чуй на Диана Иванова, в който ще чуем и гласа на Румяна Лонова. Да чувам. Вероятно, след моят интервю ще бъда арестуван. Арестуван и изтезаван. Дядо е много слуша свободна Европа, просто като че ли това беше живота му. Дори когато той почина два месеца след 10 ноември 89 година, го намерих по този начин, беше облегнат на радиото. Да По-малко от минута от трейлера към филма Чуй на Диана Иванова, която също вече след промяната работи в свободна Европа. На мен ми се иска тук, докато правим това припомняне през звуци и през гласове, гласа на Румяна Озунова, да чуем а, още малко от а, секунди от звуков архив, от този на Петър Бояджиев. А, а, тук всъщност ще чуем как Румяна Озунова цитира една от а, декларациите на българските турци тогава, преди 1989 година, също знаково и важно събитие, за което нямаше да имаме памет, ако го нямаше това радиопредаване. Съсното на 31 май 1989 г. обръщение към българския народ. Обръщане се към всички добри и честни хора в България, с които разделяхме десетилетия и покрив, и хляб, и радости, и болки като рамо до рамо градихме бъдещето на нашите деди, на, дед, на нашите деца, на всички деца. Ние се обръщаме с голямата надежда, че доверието, което внезапно по неведоми пъти ще бе разрушено между нас, отново ще бъде възстановено. От 85 година една желязна и непокладима ръка поставя пред целия български народ били и не били, историчес... били, и не били исторически данни, само и само мразата като огромна без томна стена да застане между Турция и България. И кой знае защо, след няколко стоти години, едва ли не, ние се оказваме виновни и отговорни за онова, което други непознати и неизвестни за нас са вършили по българските земи преди толкова време. Средствата за масова информация погрешно осведомяват българския народ, че ние сме тръгнали оръжие да вземаме, българи да убиваме. Но кажете ни, как можем да сторим... Ей, така свършва на насреднищото да. този запис, който намерих а, да циркулира в свободното интернет а, пространство. Продължаваме разговора с Екатерина Бончева. всъщност а, споменахте това издание, което направи фундацията Желю Желев. А, над 400 интервюта. Не знам колко страници са това, но знам, че аудиоархивът аудио -архивът на Румяна Озунова е огромен като обем. А, къде е той сега? Най-вероятно е в архива на Радио Свободна Европа. В България, доколкото при нас няма. Защото когато тя беше в Свободна Европа, тя не водеше предавания от тук. Тя просто беше тук, защото имаше и тези контакти. Имаше такъв маниер. В нали? първоначално хората от Мансинта идват за по няколко месеца тук, но най-вероятно то е в. Най-вероятно той е в uh, Прага, където е архива сега в момента. А, казахте ми, че а вие обаче сте имала самата, вие сте имала досек с един ней на О, Ото, тук си заслужавам, Ирина, да направим едно на отделно предаване, защото не само ръкописа, но и историята на този ръкопис е изключително интересна. E, само ще маркирам, защото няма да има време. Казва се книгата убийство в стил Рококо. И тя е иззета от Държавна сигурност, Той е взета един куфар, в който е бил този ръкопис, когато Руми, заедно с дъщеря си Ана Мария, тръгват на една екскурзия за Франция чрез Турин клубът. Тя тогава от високи позиции получава разрешение и тогава, тъй като на летището е с много багаж, три граматни куфара, носят пишеща портативна машина, декларират два магнитофона явно предизвиква някакви подозрения взимат единия куфар. За този ръкопис фактически аз научих от нейния бивш беше един изключително симпатичен човек, не знам дали е жив, Борис Попов, който следва в кореспонденция от нея към него. Тя говори и иска този ръкопис да й бъде върнат. Той започва на част и да го изпраща, викат го пак в държавна силност, как писат тия нали, колети, които минават България-щатите, България-Германия и спират. И в крайна сметка този ръкопис Анна Мария ни го изпрати преди време и във, заедно в Ситателство с си, още в година го публикувахме. Сега този ръкопис поне от хора, които разбират от литература повече от мен, впрочем предговорен е на Елка Константинова, няма кой най каква а, висока литературна стойност. Но той е много важен с, с нещо друго. Това показва, защото това е една политическа сатира срещу режима, а която е писана в края на 70-те и началото на 80-те години, защото Румяна работи и в Литературен фронт, и в учителско дело по това време, и това показва нейната смелост. Това, че тя много ясно така си е давала представа и имала съзнанието, какво се случва в България, да напишеш една такава политическа сатира, под формата на роман. Не всеки ще го направи. Другото, което беше интересно на ръкописа е, че там от страни с молив имаше бележки, явно на нейни много близки хора, в които се казва насилено Остромие, при това изтъркано. Защо не занимаваш на дълго и на широки с хора, които повече няма да срещнем? Тези бележки са били правени от нейни приятели, защото по това време нейни приятели са били Мирон Иванов, Петър Незнакомов, Мишо и. Игов. Така и не може да се разбере Чи са тези ръкописни бележки. М -м -м. От То този сме, роман не става, са две страници и ние сме го издали а, с тези две бели страници. Така че тази история с романа си заслужава, защото има доста неща свързани около нея да бъде разказана отявано. Аз ви благодаря Екатерина Бончева, журналист. Тя е работила заедно с Румяна Узунова след отварянето на Радио Свободна Европа и към вече Свободна България, която тръгва по пътя на демократизацията. Сега е член на по досиетата. Един поглед от убийство в стил Рококо на Румяна Озунова, ръкописа, който е издаден и благодарение на Екатерина Бончева до спомена за тези гласове, които бяха гласовете на Несъгласието преди 1989 година. За Тях трябва да си спомним и 30 години и 2 дена след падането на Берлинската стена.